لا يقالو فالقائلو بکون العبد خالقا لعقاله يكون من المشركين دون الموحبين لحما نقولو ا اشراب په هو اثبات شرریفکیلولو وي یا دومانهجو ېوج دي کممال او مجوس او ومانه استقات ل بعضت کممال بد اسناام لا مووتزلتلهس بتونونه ذلك کبلله جاالونه خاالقي تل لاې د خیت الله تعاه ل ابتفاار ل اساب وال لاات الله تعاله لاخواو لا سره نغارزه شهر ها را نقل کول د یو سوال دی او بیا د هاغه سوالنا جواب ورکول او به مونږه د ا پیژنو چې منشر سوال کړه دویم به د ا پیژنو چې سوال کړه او دریم به جواب پیژنو چې جواب کړه او مولانا سوال په دی زیبان نه ده چ دا وړاندې نه يو سو عدالت په باندې تکر شو چې الله تعالی خالق دې د افعال د عبادو د فارا والله خلقکم وما ما تعملون الله تعالی تاسو پیدا کړئ او تاسو عامانه هم پیدا کړئ دوهما دلیل دازي شو چې خالق كل شی او رحم د ذکر شو اپمان یخلو خو کمن لا سوچ پیدا کو لشي ک ايا د پشاندا هغه کس کې دي شي چې هغه پیدا نشي کوله شارح فرمایل چې دا ايات شریف خارج شوه د پمنات استحقاق او عبادت یعنی الله مستحق د عبادت واله دې نو یا الله مستحق د عبادت وکدې علت د دې خبره چې الله مستحق د عبادت دی دا خبره ده علت د دې خبره چې الله مستحق د عبادت دا خبره ده چې هغه تخليق کړي نو چې سو خالق او تخليق کړي به مستحق دا هم هموی نو معتزله خ بیا په پکاردار چې په معتزله او کې در سره مون صغار فیک القولوک دای په کو پرکه بلکه مطلقن وایو چې ا دې کافراندی ا دې زکه کافراندی چی آنی غوائی کانا چی عباد خالقین دی درقلو افعالی اختیاریہو دا پارا درقلو افعالی اختیاریہو دا پارا وہ لوگ تو اس ہیں کہ عباد اپنے افعالی اختیاریہ کے لیے خالق ہیں آپ نے خود کہاں کہ یہ خلق مناتی تنلی استحقاقل عبادت وہ عبادت کے لیے علت ہے جو خالق ہو معبود ہوگا تو پھر اس کا مقصد یوں ہوگا کہ سارے کے سارے احباظ جب خالقین ہے تو یہ معبودین بھی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی دیسوں کو معبود کہنا اگر یہ شرک نہ ہو تو پھر آخر شرک کسے کہتے ہیں؟ کدا خبر شرک نہیں شنگا با شرک ست ہوئی؟ اندرہ سی جنگا دا پیدا کول دا یعنی ایک صوب کی پیدایش کول اشیاء و مستحق دا عبادت دی. نو د معتذره او کنیز د دا او کنیز بانے خدا تول ایبان تا قل و افعال اختیاریو دا پارستی صدی نو چی دی دا افعال اختیاریو دا پارا خالقین شو او مطلب ادانه جنی بس معبود ام شو کرنے دا مطلب شوک نه دې دې سوالنا جواب کوي ور لایوقال دین ویلې چې خدای نبی اول سلام ته نلر کيو قال بس سوال شی بیا بلایوقال یو شي چې لې ان نه کول مونږ رواي او دین ویلې چې قائل چې معتزله دي پکې دل او دعاب چې اپ خالد دې د خپل افانو د پارا يقوزو من المشرکین دون الموحدین دا خدای مشرکانونو شي دون الموحدین داخد موحدین نه نشو کنه حالانکه دا اهل قبله تکبیر غروان نه دي لیا نناقول سره ده جواب نه لا مشریکان نه دي سوق مشریکان نه دي دا موتزلا زکه الشریک دي توای چی او ساید علت سره شریک پیدات کی بو الوهیت کی پچا کی سم مطلب دسی وی چې یو الله دې چې واجب الوجود دې یو بل واجب الوجود ورسره همشته یو بل واجب الوجود ورسره همشته دې ته به وای شر معتزله خدا خبرې نه کوي کنه چې یو واجب الوجود دې نو یو بل واجب الوجود د پرنګشته دې خبره خو دې نه کوي نو چې نه کوي دا څه دې مشریکان او مجوس دا خبر کوي وی او احرمن دی یو یزدان دی یو یزدان وای خالق دی د خیرات او احرمن یعنی شیطان دي دي فا احرمن سره کوي وای دا خالق دی د شرور او د فتن نواغی یو ٹیم بانی دو واجب الوجوده منین واغا مشرکان دی اما اتذیل پا یو ٹیم بانی دو واجب الوجوده نمانی ملیحاز ادا مشرکان ندی ٹھیک شو جی اینیا شرک دیتا وائی چی او سڑے وائی لکہ اللہ مستحق دا عبادت تے نو داسي د الله له علامات نور هم مستحق د عبادت تي لکه دا خبره به عبده الاسنام کوله د اسنام او د بوتو او چکم بندگانو یعنی د بوتانو بندګي به چکو لغي به دا خبره کوله ابي بدر څه نه وی چيوالله دي واجب الوجود يا د غټه د كتاب واجب الوجود دته څه به نه وی خو چې څنګه الله مستحق د عبادت تي نو دې ستدا مستحق د عبادت ته نو چې دې چا وې نو یقینا هغه کې ګوړم رايي لشته هغه 84 مشرک و هغه 84 مشرک معتزله خدا خبر نه کوي بلکې معتزله دا خبره کوي چې ټیکټ چې عبادت خالقین دي عبادت دي خدای دی خالق کې دل او د الله خالق <سؤال> نئی ده دیدوارو پا منسکی ڈیر لوئی فرق نئی بونی باییت دیر دی منسکی منسکی زرڑی لوئی فرق نئی سننا اللہ تعالیٰ کی خلق کئی نو بیلا توسو تیل اسبابی او آپ چی خلق کئی عندهم نو دابی توسو تیل او دغه اثباب و خالق ہم اللہ گڑی دید دغا اثباب و خالق ہم سو گڑی اللہ گڑی نو چالهه غړی خو ډېر لک شان دی फरक دی زمونږ ولدی په ملس کې دی وای چې دا چې کوم فیل کوي نو دی خالق دی خو بلا اسباب خو دغه سبب او خالق سوفته الله دی نو معتزله نه ده و جو سو پرانګری چې دا واجب الوجوده مالي او نه دا دا عبادت الاسنام په شانتی دي چې په یو ټیم کې دوه مستحقیل لري عبادت غړي دا دواړه خبره نه ده د چیرې دواړه خبرې نه لري غدا مشرکان نه لیان نه کول مونږ وایو چې شرخ وديته وي چې سو کسبات شروږي کې پولو هیت کې په معنا ده وجوب الوجود دک څنګه چې موجود ماجوس آیا په معنا ده استحقاق لري عبادت دک څنګه چې عبادت الاسنام زکات ایعتقاد د بوتانو کو اچي دا ټول د الله ترات سره شریک سي په عبادت کې ا موعتزله نه ثابتې زاله کده بلکې دي نګر د خالقیت صاحب دا پښند د خالقیت د الله لابتقاره اله الاسباب زکات مفتقر ده اسباب او الات او حغو ته هي بخلق الله تعالی چې ټول په خلق نو الله سره دي انما شاء غمرا کار دی چې مشایخ د ماوراء النهر اږي ډېر مبالغه کوله د دې پدلیل کې په مسلې د خلق کې چې عبادت د خالقین وای د افاده اختیاری او د عبادت د فارا په دې مسله کې چې دی, دی گمراه شي دې نو د دې پدیم مسلې کې د دې په تګلیل کې ډېر زیاته مبالغه کړل شي د دې په مسله کې گمراه دي خو بیا گمراهای کې ډېر زیاته مبالغه کړل ده حتی قالوا دی, دی, قالو دی وايي ان المجوسه وي مجوسیات اسعد حالا منهم وي مجوسیان دې ډېر غوړل د چا وي ځکه چې نړی ډېر غوړل دي چې مجوسیان ويو الانه یا ځان سره تعبیر کوي او یو شیطان دی احرمن سره تنا تعبیر کوي نو شریف دا ځواړی دی دي. ډښوجي اوی په خلافه معتزله او نبيخ دومره زیات شریکان د الله د دا پاره ګڼي چې لا توغتاواله تاسو مطلب د دوی د ټول عبادت تک ټول اختیاریو د پاره خالقین میرو مطلب لري چې د دومره زیات معبودان دومره زیات نو هغې نه وي <تصفيق> مجوس د دی نه مجوسه مجوه عام د دی نهاخ حی دی نه ثابت ته واحده. ششریک کې واحد ده معوتاضله دا الله سره شرکا. داسې شووراک چې لا ته شمار شماار نه شي چې د ل باران دا خبره خوددي کړې ده او دا چې بس مبارهغې کله که نهوا جتل مووتاضله دلیل لیوللی معوتاضله موتدلر اس دلیل نیتی خود وحتجت کی لان دے دے خانداری یا اوٹاکے لکلنے وی ال احتجاج فمان اللغوی فلا یردو ما قاله و سام اندہاری دے وی وی مراد تا خجت نزل تا دلیل نرے اگر پروحان تا مراد نرے بلکه مراد احتجاج نذل ته ک معنا لغوی ده معنا لغوی معنا د حجت لغوی معنا څه د حجت لغوی معنا غلابا دا څه لغوی معنا سره ده او مصطلح معنا څرنه کم چر حجت او د دلیل ک معنا ده هغه معنا سره ده ځکه د حجت ک معنا مصطلح نو آغا پا نظری شیبانی پیش که گی حجات و بلیل و برحان آغا پا نظری شیبانی پیش که گی حجات آو پوش بکنان آغا پا نظری شیبانی پیش که او آو دارستو چکم دلیل دی آی نو ده دلیل خدا ابو الحسین او داغه د اصحاب معتزله دی عیق کی دا کرنا. داو د دا دا دا بداحت کړه هغه کی داو د په دې مسله کې هغه دا و ر څه کړه د بداحت کړه زموږ لرو چې د عبادت خالقین دی د خپل اعمالو د پارا عبادت خالقین دی د خپل اعمالو د پار ادي کې دوار ای دی یاو د معتزله دا سن معتزله ایا ابو الحسین معتزلی او داغه اتبادی نو دا کم چی ابو الحسین او داغه اتبادی اوی په دې مسئله کې دعوه د ضرورت کولا یعنی دا ټول عبادت د خپل اقار اختیار یو د پاره خالقین دی او دا خبره بدیهی ده نو په بدیهی شی باندې حجت او دلیل پېش کړي دي شي نشي بسけれ بهات څنګه وی چې وختجت معتزله نجاب د احراج لپاره معنا لغوي ستر دلفي موشي نمبر 12 تا وګوره نمبر وختجت المعتزله المستدل مستدل پکې د لوري چې عباد خالق دې خلک قالو د پاره جمهور معتزله دی ابو الحسين علي سبع ذل او و انکار و وی انکاري څڅتره درو صوت چې د خبره منکري وي هغه درو دین د دی منکوي او دي ذکر کړه او دي ذکر کړه د فرق ما من د حرکت د مرتای شه د ماشي کی د بیان د ضرورت ته پاره دا نو ل بیان ضرورت دروست چې کوم دلیل وي نو دا یو ضروري مسله ده اغا ذکر کیږي نو ديگر ذللی د حجت اغه نه چې احتج فجعلوا من حجتهم الذي احتجوا به محل ودا خبره په حال نظر ده دا خبره څه چې دی وي دلیلې پېنيولل دلیل غو په نظر شي نیولې کېږي په بدیګینې څنګه او د دې خدعو ته څه کنه د ضرورت در کرل نه د یوه کنداري جوابو په چېرته کې دا وحتجت تو معنا ده مصطلح مانان ما دی هغه ان په نظر پیش کېږي د تر حت په معنا لغوي سره دی نو سواله باره وحتجت المعتقده دا خبره کومه ګټه شي ورا سید کې نه له پوهشه د سی او کاشته جارو چې دا نه مپوهشه داتو ویلې شو ها واه ته جته موتزله موتزله موتزله او دلیل ولله فکه ما خبره د دلیل ولله چا اپ خانق تر کوله صالح اختیاریه و, اختیاری و دفق نو ده دلیل لندی زیداره وی که چرت فرقی پو مابین ده حرکت ده معشی ده مرتعش که که فرقی پو مابین ده حرکت نو دامر سر لازم ده چی ده یو خالق با ده پاکپلیو ده بل با نی لیکن ده مقدم حق کنفتالیو نسلو مقدم حق فرکته مایبین د حرکت ته مرتایش کی ګوزه نیسره چې حرکت کوي اما شي سره چې حرکت کوي دونه موږ फरक څه د بل او یو مرتایش حرکت کې دی دونه او پتاو نه او ګوتریو خالق دا اپ خپل شو درېبل خالق خو شواله دی ومنګه فرق کو بي ضرورت مابند د حرکت دا ماشیو دا اوند د په اختیار یې ازم د د په اختیار باندې نه چې دا خبره شو و زهایره نو شو کې یو خالق دا اپ خپل ای او د دېبل خالق با الله تعالی االثانیه تو یل الحجه الثانیه بیا دوهم دلیل پښک دین دلیل دابسکي ویلو کاند قلب خلق الله تعالی من کوای چې د خالق خياريو د عبادت راه خالقين عبادت پخوله دي ول تاسو دا خبره نه تاسو وای چې ټول د خلق الله تعالی دي نو موږ به د خبرې سره چې ټول به خلق الله تعالی شي د دې سره موږ تعالی محالو لګو د دې سره موږ تعلیم محل له وجه وجه تعلیم محل و پرول له معلومه شده کی اساس خبره غلطه رضا کړه چې المستخدمي محل له کل شی المستخدمي محل له محال تنظیم کرا مثلا لو کان الكل بخلق الله کدا ټول به خلک الله شي لا بطلت فائده التکلیف باطله به شي قاعده ر تکلیف دا به مکلف نشي کدا ټول به خلک الله شي دا بیا به باطله شي قاعده تکلیف فايده تکلیف دا مطلب چې به ودا عبادت سره مکلف شي نه کله ټول به خلق الله شي او باطل به شي قاعده ر تکلیف څنګه باطل به شي قاعده ر تکلیف یعنی دا خلک پتی شي نه شي اوله نه دا یو دوام ک چې دا ټول به خلق الله شي نبيغا سوک مستحقه د مدح او د ذم نشي د مدح بني شي په خو کارونه او د ذنبه نشي په بدو کارونه په دنیا کې امستهد پر ثواب او د ایقات په نشي په اخرت کې نمستهد ثواب نشي په خو کارونه په اخرت کې امستهد ایقات نشي په بدو کارونه په اخرت کې واځره مولا دنه ګره تعلیم محاله او څوله کې کړه د موقف د اهل سنت سره تعلیم محاله توالی محالا اولا لیدا. یعنی کدا تول بی خلق اللہ شی نو یو محال دارے چی باتلے بشکر. قائدر تقیب. انسان ما مکلف نیشی. دوائم مستحق دا مدحور زم بنیشی فی الدنیا. او درائم مستحق دا صحاب او دا یقاب بنیشی پاکرات کی. نو دا محال چی ورطرولا جیدا. نو پاتاو لاګی دلہ چې اوله خبره مخاله اوله خبره څه و چې دا ټول به خلق شي نو چې ټول به خلق الله شي په خپل پاتاو لاګی چې را پاره د عبادت او به عبادت په خپل د استراری او خلق خصوصي اوس وجر ملازم سره کدا ټول به الله شي ول مباتل شقادره تکلیف و اتذک مباتل شقادره تکلیف یو انسان به مکلف نشي بیا ځکه م نه چې او کس مکلف کېږي نو په هغه امور باندې مکلف کېږي چې هغه د دې اختیار دلاندې چې هغه دا تاسو مکلف کوئ په عرش مو الله تبارک و تعالی چې بر ما له یو بر اوروله نو د سټیټس د ټیکلېسې لري نو چې افان د عبادت د دې خالقه الله تناشو عبادت نشي نو د عبادت خو کو دی کې څه دخل رانه غنبي الله تعالی خلک مکلف پی دي چې مسکا او دس کاو روزنی سودا کا ودا کاو نو قادر تکلیف بس چې باطله دی بیا خو په دديده مکلف پیدل شي نشو ځکه بیا ده غفال چې دی وي چې انده کوم خاله کې سوک دی الله تعالی نو پدې کې را عبد پر څه دخل نو چې راپ پر څه دخل نه غې دیولي کوغه مکلف شو داو تکلیف بالممتنع دغه چې خالق ته الله تعالی څو निजामه د موس خالقم الله تعالی دې اعظم د سراکه خالقم څوک دې نه په یوه زول مستحق ده مرش شب اپ دې بل باندې ولي مستحق دې ته شب ده جذب شب په یوه باندې اپ بل مستحقه ولی شي درم ارکنه چې زما د ټول خالق الله نه نو مې مشکل له آخرت کې ما ته ولې ثواب نه لایږی؟ راخه دې دی خو اگر تاسو چې ته وایې اکرې ټول الله تعالی ته دي د دې ټول الله دې کې الله تعالی دا کار کولې کنه نو ما له سره صبر وکړ او که زما د غلاق خالقا اګه الله تعالی نو ما عذاب ولې مې لایږین؟ الله تعالی په خپل پهل پېل باندې ما له ثواب لريکه او ما له عقاب لريکه په اخرت اعظم الخير د مدح او رحم ولې په دنیا دا, دا قانون دی چې کوم استحالې د مقدم سره نو هغه مقدم سي نه آ مقدم محالې مثل د مقدم محل شو نو كل به خلق الله نشو چې كل به خلق الله نشو دا خالق القياري و ده عباد الخالقين عباد, عباد شو او ده استراري و, دا و خالق قالق اننا ده والجواب نمازا لكن نمعت مع الجبريه منغي اتاش كده ترازا توكنا ده هو تا شوغ صورت كده ترازا توكنا چدا بالکل نه مجبور دی سب د خل نه لري لکه څنګه چې جبريه دا خبري کوي جبريه وای د انسان مجبوري محض ده جبريه وای چې انسان مجبوري محض ده او دلته دا ګټغوني حیثیت لري څنګه خارې هغه رنگي اووري نو او که د جبريه او مسلک وې شي دا خبره ټکته چې قائد له تکلیف په باطله چیاو فقیر دا راکيو که قسم واستای په مرحله اپا کا دا را چوکه څه مسته قصاب د اقدمی شخلا اخرت ولی من خو لکه مسلک د جیبريو نه دی کنه زم من خو بل رنګ مګ د غره کلمو کې دا څه خو نه دی کنه من خو وای چې انسان خالق نه دی دا په نه کې نه پر خالقیت عامل انسان چې انسان خالق نه دی زده خو په دې دلالت هم نه کوي چې د انسان د بار د سره څه دخل رانی شي کنه ځکه چې دا خو خالقون نه نه خالق نه دی خو دغه کاټ په ټاکنه دی خالق نه دی او کاټ په اراده لري که په شنوای اختیار اراده د لري نو دغه ارادي په وجو باندې چې د اراده ټاکه پیدا وکي الله خو دغه اراده دی او کار کوي کو نو مرثه او صلات اراده وغيرها لا کول خو ځو ته ولې شه بده مو حواله صلات پیدا کول الله تعالی که په ارادم کوم د قسم کوم نو قاعده تل تکلیفوم صحیح چې ما اراده کړل د موزه د زګه خو مستقامت ہے ما او که اراده بنه سره کېو ورتي په علاوہ کې الله خوشو شي ونشو مځه زکه مخه یک دا مدحه او د دنیا کې کرتے شه مو مستيقا ولجواب جواب دایم مزالیک الالحام لا متوجیکی به جبریو او تقالتی رنګنا سر دکست فنا فی دکسبه هو ول اختیاره او د اختیاره سره بالکل و, الاختیاری و نحن فنصبت ما نحقق ان الله خبر الرسکی وقد تمسك دا دلیل نی ولشویره دا دلیل دانی ولشویره دا دائم دلیل دره معتزله معتزله ويكثر الله خالق سي لو كان الواجب خالقا لافال اله السيار ي الذي مو يقون متصف بالصفات العباد لكنه السيابات نقول المقدم مسلم فالله تعالى تذكر فالله تعالى خالق قال سير قالوا ده عباد ذو اكمه اعظم فعل دي صوم ده جماعه نو که الله <سؤال> تعالی <سؤال> چرتا خالق شې لري افعاله نو الله ممتثف شې په دغه سیفاته نو دی الله چې الله خالق زما د قروط شې نو الله تبیا وایي چې دی قاعدون ده او چې خالق زما رصوم شې نو دیو د صائمون وایي او چې خالق زما د قیام نو قایمون و توایي نبيابا لم تتصف بشفاته رجبانه د مخلوقه بيداله وايي خدای دې سوال نه بولم جواب ورکم کدا الله بندگانو تست غلط خبره کوي متصف به شی به هغه څوک چې د صفات په چاپورې تایلی متصفه متصف په شی پورې باندې به هغه څوک چې راڅخه پت پټه قوارې قائمه لټقوت په تا پورې قائم ده نو تا قاعده وه په دغه پورې قائم ده د څه وه قائم آپا نداچ سوکو کی جات صفات روح کی نداچ سوکو کی جات صفات روح نو په الله تعالی د صفاتون سايمی کی ک الله تعالی ایجاد دي صفات روح یا سلام الله تعالى جماده قيام او جماده قعود او جماده صام ده دي ايجاد وكذا ف الله تعالى قوري كانه قد متتشفو لو كان الله قد متتشفو ده مشتقات صادق الايه سكتوا ولا الله قد متتشفو ده كده كان الله تعالى ده قد متتشفو متتشفو نبيابا قايد قائم وغيره دي ولا الله قد متتشفو ده كده الله خ د د مجده او خاک دی, دی کی کی که نه او پیدا کړي دي که نه څو کجاو کې ضرې خونده چاغه د وربانې پپله متسیف شي الله سره ته نهګور د مسله ته یو سب باغ دیغارنګ ووررکې کپړله ظه راته ووایه چه کپله ر وړ کې نو هغه پپله سر شین زیړ خړ شي کاپله زیړه خړ زه کله زه خوانه کیارنګ غلط ورکته نن الله تعالی سو ایجاد وکنه د دې چیزونو دا مطلب رال چلنه په انس کمو ستې وقعدتم استک الله خالص راپر د عبادون الله با قائم قاعده ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال دا پوری قوس قائم شغاية ترتوی الا من اوجدو ناغ سوکا چې ایجاد کی په محل آخر کې چې څوک ایجاد کی په محل اخر او لایره دین ګورې چې الله تعالی خالق تووروالي د بیاز د نورو صفاتونو طعم روايح پسانو کې پیدا کړل دي په اوتود ولایت څخه به ځان وکا او الله تعالی توصیف کوي انشاء الله رانه کې شبه تورواله پیدا کړل نو الله ته وو تورواي بیتوالی پیدا کردنه نو بینی که آغوز بینی. اجی کم که چی کردنه آغوز بینی خواهن. و ربما تمثم یادمستا که بی قولیه تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فتبارک اللہ و احضن و خالقین و براکت مارده اللہ تعالی چاگر دیر زیاد دیر خود پیدا کوون کنه ده نو خالقین جمع زکر شیدنه فتاولا که دلکل الله خالق دی او نور خالقین مشتده که خالقین جمع ذم واستخلقو من الثين ايات کا خرابا تخلقو من پیدا کول د قټینا کهای اته پایر فشکل شکل نماړغه په شکل پیدا کول نو حضرت اسلام صلواۃ والسلام تعالی یاد کا واستخلقو من الثين کتاب پیدا کول د عبادو سره نسبت خلق شنو دا مساله ثابته شو چې الله تعالی علاوه په سوخانه کې یو د خالقین د جمه په دې دلالت کوي اعظم د تخلقو د ده خطاب د خلکو د په دې دلالت کوي چې عبادتم پیدا کوله پولیس او الجواب جاندار چې د تخلق په معنا د تقدیر سره ده خلق په معنا د تقدیر او په معنا د تصویر سره ده نو پتبارک الله برکتواله دی الله اصل خالقین چې غټې جات احسان ده د مصويري رو د شکل جوړولو او دن تاسو وحی استحلو کومینټ پیل یاد کاغه وخت تر لوخو کتابه اندازه کوله د خاطه تفسیر باندې کاو بیا به یو شیوال وخت دلته را تخلوکو دا په معنا د تقدیر سره ده او په معنا د تصویر سره ده دا په معنا د چا سره نه ده دا پیدا دا کول سره نه ده او ډيري زيادتي قرائن دي پرې خبره خبر خو د ټول نه خبره ده را چې په دې من الزاميره حله تاسو پنيزه ده تخلوکو په معنا د چاره پیدا کولو ده نو معنا یې دا څو وایز یاد کا غواړ تاسو تخلوکو کتابه پیدا کول د خاتې نه شیشه بده ته پیدا کاو ا کاه یا تیتوی توا پس کل د مارغو مرغه بده پیدا کاو د خاتې نه بده پیدا کاو دا مارغو نو هم د مرغه د عرض د جوهر ارض گچاتا ہاں شو کردې چې جوان دا جواهر ده او دې په خپل د دې معترف دي چې الله جواهر او خالق صرف الله اره ټیک ته ایبات خالقین د رکو رفاع او اختیاریو ده پاره او افعال کو اراضي کنه افعال کو سی دې په خپل وي چې جواهر او خالق الله اره اضل تدادی و استخلق من الپیر کا ایت تورا تا پیدا کول د خټینا شوشکل د مارغ وشکا د مرغه باندې پیدا کول مرغه خو جاوهر دی مرغه خو سره نو پما هوا جواب کوم په هوا جواب نه ل تاسو هم د قواایه کې دلته تخلیق په مرغه دی کنه جواهر او خالق یو الله رځ جواهر او خالق بل څه مشی کېدل د سیم ملي سره و دې چې دا خبره کې نو موږ هم دا ویلی شو کنه دا خلق په مرغه د چا سره دی د تقدیر سره نه به هرحال لنډه خبره چې خالصه یو اللہ تعالی خالق تے او دلائلی بیت حاشا دلائلی خالق یو اللہ رے کاسب عبدیش